یا یوهالذین آمنوا دا دمحکه دا قانون دا ته ته مدا اے ایمانوالو یره مکه اللهو فرمایل چې مسلمانان به اجازهت غواړي به اجازهت وبد چې کورته نځي الله غلام بندا حکمې الله اے ایمانوالو اجازه د واړي ستاسوونه کسان ملاقت مانو کوم چې مریکان د خللا شو ستا شوي او کسان چې نهدي ررسیدې بلووخته منقرريب بلوخته دي خوسیدي ل لا نه دي من کوم لستا شوونه سراسسه مراتقدرې وختو کې من قبل سرات الفجر مخک د منځ د او کله چېته شوک دی شاببه کو مخپل جامي من الظاهرتې پوښ د غرم زیاته جامه په غرمه کې کېده او هم ان بعد صلاهت العشاء او پس د منځ زده مسختن ده وختونو کې با ما شوم ما اجازه غواړي اول هم اجازه غواړي وینز با اجازه غواړي ولي صلا ص عورتل لكم دا وختونه استا سره پرده دي یاد دری وقتونا عورا تل لکم دخکارا کولو د دب دبدا نوستا سدی نشته پتا سبانه او نا پدیو بانی گونا پس در دری وقتونا, وقتونا نای نبیا که اجازه نو گواری نو پروانشت دی ولی ولی ویتوافونا علیکم دیر گزی دون که دی پتا سبانه زینی پا زینو بانده او پدی هر وقت که چی اجازه گواری نو پدی که حرج دی او حرج مدفوع شرعان كذلك يبين الله داره يبين الله تستخبل عياتنا الله دعلم والذات وحكمة والذات ويضا بلغ الأطفال ها ها قال ايه داماشم بلوغتا نيرسدل امان ما شمي ندع دددري وقتن العلاواء بأجازت بغير رمضان نكي ديشي خو قال ايه داماشم اس نو تو ریته نظر نه غوړي چې دا فاقا وړوکه ماشوم نه ورنه کدا څنګه انص بټول مرد نبی علی صلاتو معشوم ماشوم بچي وي خناینې دا وسنه دی وای ذا بلغل اطفال منکم مراد جمشید صاحب دا درېوان مشرانو کېدل وی عالی دين دی اوزاد اشرف الیتانی رحم الله زېګوم نظر ډېر ماشومم ډېر وړوکه زبدان نتلما ماشومم مشرف علی تان رحم الله نو ی ورځ داوی د اشرف الله کور خبره وکړه ما خبره ولسی الټه پوند کې کړه هغه هغه ماته چې جمشید انور به بیا ناراضي پستا خبرو کې فرق پیدا شه معلومی کې دا چې ماشوم بسلغو خیاریږي پکاردای چې هغه بیا وایځه بلغ الاطفال دا نه چوړو کې دے وړو کې دے وړو کې دے نو ایدا خو ما سره وړو کې لويشه اکثر دا رواندارانه د سی وای وای ماشوم لویوري وای دا خو ما سره ده سی ماشومه ماشوم په ماشوم خوشې و اسقاندار سی وښه پتن ده د وستان نرمه لګ ما زابه لغل اطفال منکم محبو عالم आलम نطاپوس شه رسول الله الحمد له ورنه په پردای محبو بیا आलम صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث الحمد الله له ورخه مرګ دې مرګاو تړلې مرګاو چراغانه پردانه ای چانبه پردای سونه پریشان نه په دنیا کې خلقو ته په هیڅ شي دې دینه واځه خلک په دې کې تعویلات کوي هغه تعویلات چې سپې ماږه تخله نه ورودي باز دې शिवाय ملي خمار دې لکه څنګه مرګ نه خلاصي انستې د نشته نم نسته د دن پرده نسته هاي هاي هاي په پت واستاد تعویل ولګي نکیر مونکر سره په سوابه ملګي د الله په دربار کې وستا ملګي دې نه دنیا په نده چې دې دنیا کې با ته وي وای زاه بلغ الاطفال منكم او کلا چې ورسی ما لستا سنا الحلم بولو خدای فلی از تازینونو دیو دیو دیو می جازا گواری لکا سنگا چی جازا گفتلا آکسانو چی مخی او دا غیر تفصیل مخی تیر یا یوها اللزین آمنو لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم حتی تستانیسو اگر حکم مخی بیان شو کزالک یبین اللہ داری بیانی اللہ تستقل آیاتنا و اللہ بار بار اللہ وی اللہ یبین اللہ یبین اللہ جا دال کچھ کالا کالا ہے اللہ تعلم دیکن شما مالا پا بل ترف دا یبین اللہ لکم ال آیات بیانی اللہ مبیندده کم سوک دے وائے وائے کنا اللہ مفتد دے سوک دے اللہ فتوہ پا کمزے کدا تو قرآن کی یبین اللہ لکم اول لکم بیاںای الله تستقبل آیاتنا والله علیمون کته چوک به معنی خبرې و قسم الله اغه الله اغه الله چې د حکم را لګله اغه استاد هر حالنا استاد هر چالنا استاد هر عملنا الله خبردار ده الله د علم و له ذات حکمت یا الله الله چې د شحالات دینن الله است قهر او د غضب سپید اولی درازی وای حکیم حکمت والا دے حکمت والا دے دیر گیرت صح گیرت نیو کړه باکای خو بیا دیر سختای والقواعد من النساء الاات لا يرجون نکاح مخکوا دبو چې مسلمانانه زنانا هغه خپل زینت نخ ګرکې مان خپل مخ د خپل سر او د خپل سر احتیاق خپل مټه بنه ګرکې پل بنڑی بنخ کیا یا اللہ ده تمام زنانو دا حکم دے اللہ تی یو زنانو مستثنہ کی والقوایدو والقوایدو اغا ناست زنانا اغا بڑایگان زنانا او قواید دیتا و لیوائی قادنا قادنا الحیض والحبل ده تدیننا ستدی ولای والقواعد او غوډه غانې د زنانه ونه هغه زنه هغه غوډه غانې لایر ژوند نه کها چې امید نه لري د نکاح نه دې نکاح من دې کی ختم شوی فلیس علیهین نجناح نشت پدې غوډه غانو باندې ګنا ایزا نسیا بهون چې کې دې په لجامې ځمې مرادی ویا کې دې خپل پړډونی بل جلباب وو هغه جلباب پلا غټه بورکا پلا غټه پړډونی گاگا کې دین الله پروان استدې یعنی داګه مخکاره شي داګه لا سنخ کاره شي داګه مټخ کاره شي الله فرمایې ای ازان نسیابه چ کې دې خپل پړډونی غیر متبرجات میزن خدا له کمه بوډای دا پاره چېګه ساده مسلمانا بوډای اگر ټره پره والا بوډای نه اگر بمور کف سره غیر متبرزاتم بیزی نه چنه داوتونکي نیک کاره کوي کې خپل ډول ډال لرا دا نه چې بوډای والا ماچ والے ډېر ټره پره ګړېم پلاس کړي د ګړې خو په دې ځوانو کوي الله فرمایي داغه په خه والا بوډه دابم دابم دابم غره پړو نه نغدي وير متبرجاتم بزینا ايبادس د شکانو عزیز اسکندری مولانا دا بابا عبدالرحمن سره نه لګیدا اوبن سره کوم خانان خلک دې سړي مونږه وشرمول خو دې والی ملن ملن ګرزي عزیز خان اور تا هغه بوډای لمسولې او پیسې ورکړې وله ورشا دته چې تاوې غره ته دا وتاته وکتل دا بدنام کله یاره سترګیم تورې کړي اوس شونډیم سری کړي بوډای د شیزې مکار ادا کنه خدای دې تیم محفوظ وسه زه عبدالرحمن بابا فاجیبا سړیو په دېرا له په دې اوس بیا راشه وئی شرموالا پدے لارے پدے رالے پدے لارے اسبہ بیا راشے سپیندے سر راختے وطلے سترگے تو روے ملخندہ راشی اکڑشا پے بڑھے زالہ دے ملشا بیا مراجہ خان پتاولا گیدہ چدا جس خان دالم سوالے نو لبروان سته وین سید خانه نو د ملنګ سره کله چرتا سیس خان چرتا ملنګ عبد الرحمان دې کور ته واپس را نه غي تر مرګ غيرا مت برجاتم بیسینا چنه یې کاره کونکې خپل ډول ڈالل را هاګه ډول ڈالل کر کینو دا بوډه بهوام فزان بور کا چی او ماشاء الله دوی تر پر پاک دا سنا کړل ان کته بوڑای غانی واپس په په بورکا پسري او ځان واپس په ځېنه الله فرمایوایي استعفنا اے بوڑای به اے کڑ شپه به ته خیر دے دا بورکا د خپل <سؤال> بچایل ورکا بچایل بورکا ورکا ته ځان باندې لوطاوا چوا خبر ابراکس ولې کې ته د سورته نور په مقابله کې ولې راوته اے کڑ شپه الله دشي ټیټی ټیټی کې سره تا خپته لګي خدای والیده وَاِيَا سْتَافِفْنَا وَاِيَا سْتَافِفْنَا او قَدَى بُڑھَئِ گَانِ زَانْسَتِي زَانْسَتِي دَسْشِنَ زَانْسَتِي وَاِيَا بے خدود غټ پډونی نا خیر الله ونانو د ډیرا غورا د دې لپاره ها کا خستګټ پډونی په ځان باندې اخلي بورقا په ځان باندې اخلي نو الله ډیرا غورا دا ورلا خو کنه اخلي نو بودا ایدا والله سمعون علیم الله دې اورې دونکه علم والا زار شم د قران نه قران زلب نه کئي چې بودا ایدا لاسونه رپیږي انټه را بودا ایدا او پاغه باندې دا پا لَیْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ تاسو قرآن ته دا لا د پاړه وکی دی تاسو په تا ولقه قرآن کې سختی نشته نه لَیْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ نشته په لوندو تنستیا تنګسیا نه په ګډانو باندې تنګسیا وصلی رَبِّ یری په دې کې غرض اجتماع د مسلمانانو او د مسلمانانو ول فتل الله بیانې چې د مسلمانانو په خپل آپس کې میناراشي او په قرآنه کې الله توسو ذکر کوي په قرآنه اسکا کې توسو چې مسلمانان په تکلیف کې پرېنوازې نشتره پڑھندوبه نه تنګسیا او نه په ګډانه باندې تنګسیا نه په مریضانو تشته د د چې د خوړ کو کې د روغو سرهینیړون پهزړ کې دا د او چې اللله دا سنا چل څوکران نه ککهږې ګړ و الله څوکران نه ک کو کې بمارو الل څوکه نه ککه کوي نوروغ سره بعض ډوړی نسم خوړ ال تنسیشتهخوره تاسو مسل تو مسلمان روري او د مسلمان په جوټ ک اللله شيخ دی شفا. ولا على انفسكم او نستاسو په نفسونو باندې او پروه په لکه دا یو شک او چې الله د سره ګډم دی الله د سره چې چرته نه نه یتي زیاته عالم شي ګډ دی الله یلا د بیمار ده ځلتا ده چې ډیر کیږي نه یلا نو ده به کی او ما بسلور کړي یلا په دې کې داغه دلته نه کیږي نو بس نه کیږي غا نه خو بیمار دي کنه او داغه به الله په دې پینځو نوړو گزاره کوي استاد واپسو او شلو ولا على انفسكم او نستاسو په نفسو نو باندې دا چې خوراک کوي مم بو یوتکم د خپل کورونو نا کور هغه ته ویلې چې استاد ځاپي کور دی یا استاد د بیبی کور دی یا استاد اولاد کور دی دې تخپل کور ویلې کی تفسیر کې امام رازی وایي ماجیدی اموائی بیوی اور اولاد اولاد کی گھر بھی اولاد کا گھر بھی داخل ہے دا اخپل بیوی اور دا اخپل اولاد کورم پڑے کے داخل لے دست اخپل کور دے مطلع دے استا اولاد دے استا اولاد کور دے بچے دے نشتا دے شعود دے راواغستا مجیستا دوڑا دے پکی مات رکھا دے خوڑا اس نشتا دے الحمدللہ پی ہوایا او بو یو ته ابا کومیا ده نو دا پلار انو نه دا کور دا پلار د خسرې سمروډای چې پلار یی خوځ ايشګال پکې نهسته خو دښمن هم کړای شي خو دا چې او دا پلار کور دې پلار دینسته ده کورېسته ده نو ته د خپل پلار پکور کې داور معافر چې کما ډوړې خلکري یو بل پکور کې آ پړې شي ځان لچې وکا ځان ټماټر دي ترکاری وکام اځان الله د چرګ تو خم ده دعا د چرګ تو خم ځان الله پاخه کایسم نشته او بوته او مهااتکم یا د کورونو د خپل او بیگانو کور د خپل او خپل بچی باندې خپکی خدانا ګوره عرف کې چیکه ما ډوړې ده ګوره هغه با پره عرف کې چیک ور دغه چه د غریب یو چرګه دات تلانه وته اوو ته عمره او اوو ته کوم یا دا کورونو د خپل ورونو نه یا د کورونو د خپل خوينونو نه یا د کورونو د ترور یانو نه یا د کورونو د خپل یاد کورونو د خپل اترونو نه او بو یو ته عامات د خپل اتروریانو نه اگر ترڅید پلارد طرف نه ده او بو یو ته اخو علیکم یاد کورونو د ما ما گانو نه یاد د ما سی گانو نه اگر ترڅی ستاده به خورده او ما ملکتم مفاتیحو یا تاسو اند چابیانو داغه من ستاده غلام کور اشتادن و کر کور دے او صدی پکم یاد کورنو دا دوستانونا دا کورن اللہ ذکر کڑا چا عام طور سرا عرف کے ما شا اللہ خلق دا اکپل گنی عرف کے پریواج کے دا انداز دے چھ سوپ دا دیو کرا خورا کو کنو ما شا اللہ غا خپکینا بلکہ ہمارتا استابلہ خبرہ و کڑا چیزیاتے بنا کے گورے لئی شاہلیکم جنافون انتا کلو جمیان نشتے پتہ سبانی گنا انتا کلو جمیان چہ خورا کو کئی تا سپو گھنڈا فیوزیم خورا کولے شے او جمیان زکویل په خورا کے ڈیر خیر دے یو سڑے را گئے نبی علیہ السلام تشکیتو پیار رسول اللہ خورا کاما مڑے گمنام خوراک کاما امڑے گمنا نبی علیہ السلام شاید تا صبح خوراک ہوئے تا کلونا متفرقین شاید چې جدا جدا خوراک بکاوئے اشت میں اوہو علا طعام اکم پا قل طعام بندی تاسورا جمع او واسکر اسم اللہ او داللانم پا غیبان یاکی یبارک لکم فی اللہ و تاستفہ کی برکت ہوئے چھئی معلوم ادا شوا ہے چھے پا اجتماعی قرآ کہ اللہ دیر خیرونی خو دی او پدی کے برکت دے مسند احمد کے دارے ویت دے انتا کلو او اشتاتا دیوajana په کارداه مسلمان محبوب عالم صلی الله علیه وسلم د عام د نه کیندا عام صدقدا دام د دا دا دا دا معروف ندا چې تنونه یي جوړه کیود خپل کور وداري خپل کور کې دی نه مطلب دا چې دین محبوب عالم صلی الله علیه وسلم مسلمانان دونه یوزه کوي نه مسلمانان ورونه دونه یوزه کوي خزی او خاونت محبوب عالم دسي زندگی خایي چته غهله په فلکه سوار کاغه به تعال الله او ما ملکتوم مفاتحه او صدیقوم ور کاوی یوزل ته چالو شو اجی واه کرا ته یاد ویلی بوی پتر لگی یو بادشاہه وقته چیريو چې زبا چکوما نن ورز با دا چا تیراما خوشاله ای نمیری وکه نه نن ورز با اززا دا خوشاله تیراما پتیٹول ورز کی با د غم بس زکای او مولیشه برتوه چه دنیا دا خوشاله ای زیر نده یو ورز با کې د خوشاله ای وی ننه اگر تا پری دا مره مولیشه زبالا دا خوشاله ای ورز تیراما خوشالی بانه بادشای وقتونو ایلان وقتو ویلنن بازده خوشحاله ارسته روما چه وزیرانو که ورطایه باچه جی خلق بغاوتو نکه اینو ورشا خبر راشنو نبخ پکیگی ورطایه پا دا ورز بانده با پارلمینٹ باندی پا دا ورز بانده با شاہی دربار باندی پا دا ورز بانده با برید والا داگیان اگا اوڑی را اوڑی والا اگا خلق با وې سابا سابا ورځما په رځما خامه پرې دا پچا کې تیروم خوشاله یې واقعي دروازه بند نکړه هغه د یو بهترینا بهترینا د د قریبا یو وین زوا چې اجمل العرب دا تمام عرب نه اجمل داغه صلاحيت دا دا داغه دا خبره عجيبه شاہی در بارے باندگا تمام خوراکونا دن نشو تمام دل عزت اشیاء دن نشو دلہو لعب سامانم دن نشو اگا بی بی اگا د دا, دا تیبیت بی بی اگا برسار دا ورسر اببا د رجبنگ دا خوش آلے تیرو بسوا که خان دا خوش آلے گی کبابو کمینشتا دے دتی کو کمینشتا دے دا مشروباتو کمینشتا دے او رفیق حیات ماجیباں اجیبا شان ربانی تا ګورا کله چا ساخ لو وکي د دادګ پخله کې د انګور دانہ د باچا جی پخله کې واری کی جواب خندا خندا شی انګور خري نو د امدارې پخله کې انګور ورکا سده انګور دانې ورکا غ پبلک بلک خاندي اغه انګور تیری شان ربانی تا ګورا او سایه مړیدا صدا د سات د ساجی زیرې دي شان ربانی ته ګوراو اچو خاندې نو هغه هغه ادا یې هغه غالب د شلک پور تشی چې پور تشی نو دا دې خندا کې اگر ډک لګ پور تښې نو هغه ګور پې کې تله الله ډېر کوس سبا چا جی مکو هغه جزې مکو بس پن پن کے پیاسو سات کے اگد دنیا نہ لاڑا اللہ اللہ بادشاہ حیران شو ضد سر په وای کی نیوله جڑلی دی جڑلی سیکڑی بیا خیر بہرحال بیا چ کمنه خبر بپسنگت لاس باندې شے خلک رال بادشاہ جی ضد سر وسنور کئ نیم قما قالشه نیم پا گلسه درې مورزه پوره د څه د د د د لا چلن ورکا بیا چې کوم ده هغه وی سرداران د پارلمنټ را ده ده نه په زور باندې ونیو هغه ایت بهات لاله زکه بدن دا په خرابې دو روانه سره هغه ایت رنه ښه کړو دوه هفته پس فکس دے د دنیا نه پاگل د دنیا نه لاړو الله او هغه هغه ورځ چې زبا ده چاته روما ده خوشحاله هغه ورځ د دنیا بدترین ورځ دا غښولا هي دنیا کې وا خوشالي تې ني د محبوب صلی الله علیه وسلم د عام د معروف نه دا چې د پرې کور و دانه په فل کې سورکوا نونه ورکوا هغه ای تنگور ورکوا فوس چه تل سداش ان تاکلوا جميعا پد کورو دا نظام سره کېنول محبوب یالم ابا اسلام کوې شرم ما نه شرم راځي د خر کو د لپاره سونه سزا دا نبی رسول الله علیه او نبي حکم ذات استاستاست بهترین کسونه هم الذي ياكل واحدا ويجلد عبدا ويمنع ريفدا آیت سیوازه خوراکه د تکبر په حیثیت حمهش خپل غلامان وای خپل کور ودانې وای خپل માતાه توي او ده احسان حمهش منه فرمای نبی عليه السلام ادب بدترین د ټمامي دنیا ده وای سره وای چې له کزه کور ولا سره خوراک نکوم خپل بچو سره خوراک وکړو پښا سره کې سپي سره کې د خلای انسانان پیدا کړي او د معروف نه وا پکار دی خلقه ور لانو نه ورقام ان تاسو کلو جماه وږي ته کې گیا نه حرف یزو ته ځنه یوازې خوري خدای والیا د چرګ ته هم ځان لا پوري قیامت کې واستا سرمن الله و کباب هر څه ته ځنه کوره کوره شیطان هغه آیزه صاحب ټول ور صاحب تر مرګه پوري وایي زندگی توه بازار کې هم کباب پیوهه انت اكو جميعا یوزه تک نهه سونان ګلې دې هغه باندې چربد ته مسلمان د الله بنیاد مده نه خريل ته زور باندې پغه باندې او خروه سته جا سجه روړو خړا ستا سپد نه راو پړا تباہ دې کړه تکړه خبره خبرareste انت کل جماان او اشتاطا په خورا کې خدا نشته که رب ذل جلال په خورا کې څوک د چا تابع کړي نه دی درستر خان خورشو او جدا جدا خیر کا څوک جدا جدا پليټ کې زانه سونه اخلي خړې شي تکبر په هیڅت نه غوري نبی رسول السلام تطو سلام په خوان باندې خورا وکدا نه تکبر علا ما واه زمانه کې ولا سکر رج او نه ټول وړه تارکي ها ها وړي وړي وړي وړي تالي تر دې د پارا تر دې پارا کې چر هر څړې ځان چې سونه اصلي یا څه ځان تا چې لکه مثال په تور سړې ځان تن ګول ډېره چې څوک ځان ته بیا هیڅ نقصان نشي انتا كله جميعا او استاتا بیا جده جده ارو را قرآن را تو پروت دے زمان بس دے فَإِذَا نام پری ری سوکو معاشره تا چه گرو سُرَتِ نُور یو سا ایبنگ راکا جی چه وایا دا خبری وایا فَإِذَا هَا دَخَلْتُم بُيُوتَن کَلَا حَجِتَا سُنَّنَا وَزَيِ قُرُونَتَا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ی زرطا را نزدیک یو نکیشه اجتماعی خوراک دیم چستا زرگه یو بلتا قریب کوي ستا دا کور برکت ستا دا استاد کور د خوشاله ستا دا استاد کور د چین ستا دا کور د راحت ستا دا کور نا دا شیطانانو د جنازه استلو یو عمل الله اللہ وساقه فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا كَلَّتَنَّ نَوَازِئَ كُرُونَتَ فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ سلام واچو پخپرهم جن سبحانه معنا پخپرهم جن سلا اهلکم و علیکم پخپر اهل عیال سلام واچو بی بی دین السلام علیکم اولاد دې السلام علیکم یالا خلا کوی خازت علی نی نی سلامی وکړه زما لا خازت علی سلام وکړه الله ينعي سلامین ادا نینې سلامین ادا ته خنا کوی تنا دانہ خبر دا, دا سلامین ادا بلکې تحیۃ من عند الله دا نیک دعاء د الله طرفنا مبارکتاں برکتی دعا طیبتاں سطر دعا پاکیزہ دعا نیک دعا دا نیک دعا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ کور ودان و علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ دیر څخه مبارک دیر شګه شپته نیک شي او کور و دیشر وش څو چماس کوتان نه اوځي سلام وکي بیا کلا ډوډۍ خوراسي ډوډۍ په وخت کې بسم الله وای وي غټ شیطانان ورته تس وایي زئ زئ د دې کور او زئ لا مبي تلكم ولا عشا ماس کوتان ډوډۍ ووسنه ملاوېږي او د شپې ته راولو زیم ستا سنشته کوم زئ زئ فصلموا على انفسكم تحية من عند الله مبارکة طيبة انس ابن مالک تنبی علی السلام یا بنیا ای زما بچیا کرچتا په خپل اهل باندې داخلهږي سلام اچوا یکون برکتن آلیکو آلیک دا بستا دا پارا مرکت شی او دا دیو دا پارا بمبرکت شی لے دا برکت ذریع سلام نے سلام نن سوکا چھئی زکا حکور دا چینین نیست لینی او پبلا درواز بانے پتن لگی چی دا چینی پدے پیپکی کتلال کچرتلال دا دروړه پدې تر باندې نن نه وځي پتا نه لګي الله په کماسماني مګا پدې باندې مصلته کړي برکتونه لاله ولې د برکت کوم اسباب چې الله خوده لري هغه برکت اسباب نشته رې محبوبیا علمه افسوس سلام افسوس سلام سلام خورګي کدا له کېوبین الله زه کور ودان نه نه دا کړی ده که سلام هم ده غریب تبلیغي تبلیغ نه راغلی واچي او هو کوي ته نه نه نه کور نه هو باندې کوي وعليكم السلام د ګل په شن وعليكم السلام کله نه کيو بين الله دري بيان الله تستا آیاتنا آداب لعلكم تعقلون دا پرچا خلونه لري اخیره نه تقابل کومه د منافق او د مومن کی یا کینان مؤمنان آکه سانې چې مال لري په لاره پرځل واستنې باندې او کرا چې وې د دې وسره په یو کار جامعه باندې کار اجتماعي باندې لمي ځهبو ندیو نځه د مجلس د تر دې چې اجازه غواړي د پیغمبرنا او کله چې پیغمبر د دنیا نه لاړو نبيو د امیر نه اجازه غواړي یقینا آ کسان چې اجازه غواړي لستان دا هکسان دي چې مال لري په الله او پر درستنې نو کلای چی جازا و غاڑیستانا دا پارا بازو کارونو تی جازا و که هر حقا چا تا چستا خو خید او بخن و غاڑا دا دیو دا پارا دالانا یقنن انلا ده بخون کې محرابان لا تجالو مگر زوی بلنا دا پیغمبر پا قبل ما بین که پشان د بلنی دا بازستاسو بازو دا پاراو او د معمی او د تندارې نه پر د فرز دهڅ چې لکه پر زنه نوونه ده معمی سره نییک کږ تندارې سره نیک کې چا سره چې نیک ک دغنه پر فرز ده لا تجالو دورسول ما ګرځ بنه د پې غمبر پهپل می کې کهه بعضې کوم بعض پهشان بازو بلې دا وا یا محمد فلا تقول یا محمد یا محمد او ځنه کې داګه سره یې اې زه دا پلانیا نو نبی رسول الله ته دا आवाज نه کوي یا محمد وګوره مداره کوم د سخه یان حنفی مفسره ده اس 56 صفه درنجل کې ابن جریر په دې ځای باندې وګورئ ابن كثير په دې پورا تفصيل کړه یا محمد بن او اي صلی الله عليه وسلم لا ته جانو مگر زو اي بلنه د پیغمبر په خپل مابین کې پېښاند بلنه بازوباز وتا تسو ګورئ نو یا محمد یا منافق نبي عليه السلام تويلي دي یا يهودي یا محمد او خروج. اے محمد ارغوزہ پسند دبلنی دبازو بازو تا نن هر ځای کې محمد لیکره دا خړې بني ادمه الله الا لا تجالو څنګه به دغه لفظ وایې قدیا علم الله الذين پتا ته سره په جنی الله آ کسان يتسللون لوازا چې خو یې منکم لستا ثنا محبوبا لوازان او پردا پپطا دیو بدن بي السلام مجلس لرال چکما خبر باد دیو پتی بي باني جوړا نا نو يوما بابل زانت در شي ډال كانو ده سرور توليدل و توليدل چپورا باني شتک يتسللون منکم لوازا ملاوزتن ملاوزتن ستوائی یسترو باز یسترو باز و هم باز زان بزین پزین و بان پتاو حتی اخرجات تردی چوزی نفل احزار اللزین و دیاری گیا کسان چې مخالفت کئی دا امر د رسولنا دا چې ورسی دیو تا فتنہ یا بورسی دیو تا عذاب دردنک الا خبردار شئی یقیناً دا اللہ دا پاراکت دا الله تا بینشوی و نارینا تا دا الله تا بینشوی و زرانات دا اللہ تا بینشوی تا دا اللہ حکم و نمراو دا سورت نور کی کم مسلی چوی اغدی زنگی تا کوزی نکڑی اللہ تا, تا محتاج نشتی ولی علا انا للہ خبردار یقیناً دا اللہ دا پارا چې پاس ما نو نوزمکا کی دی قدی عالمو پویگی پاگسو چیتا سپا غیبانی او کراچ واپس کرشیتا س اللہ تا فینب اوهم کلاچ واپس بش دیو الہی دی نو خبر پک دیو پاو چ دیو عمل کړه الله دے پهر او صبر نه علم والا آل تبه حساب کیږي کہ الله په دربار کې الله وتا خبر کې هیڅ وې انسانہ طالم خائنۃ العيون ودسترغ خیانت ګرا و د لاسو خیانت ګه د خو خیانت ګه د جب خیانت, جب خیانت زده پی جنما صورت نور روتی را استلا ستله او پهزوانې حال سره صورت نور ډیر زیات عجیبه در منې څمو کې صورت نور د چا ګریوان ته خلاص نه شي چړئ د چا ځنانا او د چا نارینک دی. وې مرادې مان صحت بود کردې حواله طب خدا کردې ور رفتم مونږه الله تاسپاري مونږه رسختي اخلي الله دې عمل توفيق راکې بسم الله الرحمن الرحيم